Než začnem, asi bych se měl nejdřív představit. Nesnáším to, ach jo. Čili brachu do toho. Pojmenoval mě Erik. Ale kámoši mi říkají Riko. Zjizvenej Riko, plešoun Riko, káporiko. Nebo taky někdy ten skurvenej parchant, ale o tom teďka ne. Specializuju se na loupež lodí. Když říkám lodí, tak nemyslím ty vodní kocápky, ale skutečný lodě. Vesmírný, loděplný, pekelně zoblejch pasažérů, ty, co jsou vycpaný skrz naskrz fetem, nebo naopak už nadálku páchnou zbrojním potenciálem. Jo, tak tohle dělám, pokud vím už od první stránky. Já, moje zasraná posádka a bludnej holandian. To je náš plecháč. Pořád na cestách nemaje odčiny, pročesáváme vesmír a terorizujeme veškerenstvo. Myslíte, že je to prdel? No, vlastně docela to prdel je. V celý Zalémský konfederaci se těžko najde někdo, kdo by na Holanděna neměl pivku. V Blacksoru na mě mají zatýkač už od prvního dílu. To jsem vyloupil loď s prezidentovou štětkou. <laughs> Jak jsem to udělal? No, docela jednoduše. Mám takový pitomej ksicht. On se totiž blbě pamatuje. Byl bych blbej, kdybych toho nevyužil. Jsem jako herec. Když si vezmu paruku, nalepím nebo voholím si vousy a hodím na sebe nějakej dobrý vohos, nepozná mě ani pámbu. Podstatný je, že mě nepozná ochránka. S falešnýma dokumenty se můžu vydávat třeba za obchodníka z nějaký domorodý planetky, to je fůk. Na velký meziplanetární lodi se to ztratí. Jo, ale k tý viceprezidentovic babě. Tehdy jsem počkal, až se ostatní hibernujou. Sám se povinnýho spánku nezúčastnit, místo toho odeslat souřadnice bludnému holandianu a a posádko. Pomoct si nepovoleným uspávacím plynem. Druhá smlouva se sluneční soustavou o zakázaných zbraních jich zná dost. A šup s klimbajícím velínem do nouzový komory. Jasný jak facka. Pasažery prodat barbarum vnitřek prázdný lodi zkořistit, co jde rozebrat na součástky. A ta... no hm, tohle... jak bych to... Taťána Reno je teďka oficiálním členem posádky bludného Holanděna. A kdo mi na ní sáhne? Tomu rozkopu prdal, Co? Že má divný jméno? Ježíš, já jí ho nedal. A jsme zase na začátku. Loupeže mi vydrželi na čtyři díly. neže že by byly nějak tlustí, ale stejně... On to se mnou asi myslí fakt vážně, řekl jsem si. Jenže... Asi má špatnou chvilku, nevím. Ale ledva jsem ve čtyřce, šlo chloď plnou zakázaných chemikálí, ten bastard vo mě prostě jen tak přestal psát. Useknul to zrovna ve chvíli, kdy jsem dělal taťáně přesně to, co má ráda. Ježiši, to jím mám jako na věky věků. Jemu je to asi fuk. Mně to ale jedno není. Kdyby mě třeba zabil. V nějaký bomba přestřelce. Krevcáká, mrtvý alieni slizej a nějaký to vyhřezlý střevonádavkem. Řekněme, proč ne? Ale tohle? To přece nejde. Jen tak si mě vycucat z prstu a pak mě nechat, ať taťáně... Hele, kámo, na to ti nehraju. Jednou smě mě stvořil, tak to se mnou dojeď až do konce. Takhle se přece správný taťka nechová. Ty vole... Já ti věřím, že tě vytáčí, jak tě redaktoři namíchli, a čtenáři jsou daleci, alespoň kapku ocenit tvého génia. Ale kvůli tomu si nemusíš vylejvat vstek na mě. Já za to přece nemůžu. To, jak si mě nechal skopat konfederační jednotkou, to bylo fakt hnusný. A nevykládej mi, že to nebyla tvoje osobní frustrace. Do Doděje to vůbec nezapadlo. Já úpěl, úpěl i čtenář. No hlavně, že se autor bavil. Něco ti řeknu. Chtěl bych schválně vidět tebe na mém místě. Měl jsem držku úplně fialovou. Já ti tvoje komplexy fakt žeru. Ale ten šuplík se mi vážně nelíbí. Slíbil jsi mi prachy. A vilu na jár, planetce vidětěnců. A taťáně větší kozy. A co? Žádnej bejvák probohatý, žádný kozy pornohvězdy, jenom jedinej blbý šuplík. Tam si disketu s mým příběhem zašil s tím, že už ji nikdy nevyndáš. Čumíš, to tě mám prokouknutýho. <laughs> Vymazal jsi mě z počítače jako něco nepřístojného, jako nějakýho vira, ha? Ale na něco zapomněl, odčíme. Pořád totiž ještě sem s velkým S. Dosud jsi mě nezabil, zapomněl jsi? A rozhodně nemám v úmyslu tvou bezdůvodnou stávku v pokračování na mém osudu jen tak strávit. Mě je kurva fuk, jestli to někdo čte. Hlavně, když se píše. Na bludným holanděnu mě všichni bez výjimky poslouchají. Znám tam poslední odpadovou chodbu, však si taťka dal v druhým dílu vesmírného piráta záležet, aby moji doménu náležitě popsal. Ale zde? Bože, jaký svět to stvořil. Budu rád, když najdu jeho dům. Sám mě navet. A že bydlí na sídlišti v paneláku Šupák jeden, to se čtenářům nepochlubil. Na zvonku má napsáno Magistr Vejta. Mě nenechal dostudovat jedinou školu. Tak zazvoníme. Jen se ukáž, panáčku. Crr, crr, crr. Co tam děláš, volhe? Vím, že jsi doma. No, konečně. Šup dovnitř, než si to rozmyslí. Teď výtahem a zmáčknout zvonek se jmenovkou Wernerová. Wernerová? Hm, nekňuba. Bydlí u nějaký ženský. To se dalo čekat. S tím brakem, co píše, by si nevydělal ani na suchý z nosu. To je doba. Konečně. Sezam se otvírá. Okamžik pravdy přichází. Sám jsem na to zvědav. Nikdy jsem ho neviděl. Ale nějak postraně čekám, že bude vypadat jako já. Nebo aspoň podobně. Tak se předveď, frajere. Uáh! Do obličeje mi vříská blondjatá holka v teplákách. Hele, kotě, můžu mluvit s tvým. přehazuju plazmovou pušku z jedné ruky do druhé. Ten krám je vážně děsně těžký. Prásk. Auto bolelo? Tak, takhle ne, pusinko. Mnu si pochroumaný rypák. Crr, crr, crr! Kdo to sakraje? Vřeští na mě přes dveře, jako při alienské invazi. Erik, kápo na bludným holanděnu, asi se neznáme, huhlám, horlivě si se kapesník na krvácející nosní dírky. To má být vtip? Teda dost blbej. Vypadni ty skurvenej parchante, debile, ty hovňou si ty... Ječí to pometlo stovky a stovky nadávek na mou adresu. Svítá mi. Takhle blbě může klejt jen můj taťka, Teda vlastně mamka? Tak jsme se přece našli. Hosana! Jenže, jak jsem to měl tušit. Stojím celý skoprnělej ve osmém patře na chodbě starého paneláku. Lazerovou pistoli pod koženou bundou, tu plazmovou opřenou ozeď. Pája miluje Milušku. Troubí na mě nápis vyškrábaný pěti korunou. To je fajn, já jim to přeju. Nikdy by mě nenapadlo. Světlo samo od sebe zhaslo. Ve starých panelákách to tak bývá. Du dokolen. Takže mě stvořila ženská. Ženská? Fuj! A já si myslel, že když jsem jako v ich formě. Ježišku na křížku. Sedím na zadku a tupě poslouchám, jak paní z devátého supí do schodu. Co si počnu? V tomhle případě samozřejmě můj dosavadní plán padá. Copak jí můžu strčit slečnu plazmovou? Mám ji radši než paní Lejzrovou, i když je těžší. Nenadělá totiž takový kravál. Pod nos a říct. Hele vole, nedělej fóry a koukej splnit, co slíbil. Mně i taťáně to dlužíš? Sakra, a já se těšil, že mu rozbiju hubu. Nejradši bych se rozbrečel, jak malej zpratek. V trojce mě nechal... Vlastně nechala... Ukrást loď plnou zárodků malých alienů. To byl docela podraz, ale proti tomuhle... Volky nevolky jsem zkontroloval nábojníky. Všechno bylo v pořádku. Navíc nehrozilo, že by se na mě stmavý panelákový chodby vyřítil vetřelec, tak možná ještě uchylák. Riko, ty parchante, budeš muset zapnout mozek. Tohle vypadá hůř, než když tě chytli v Blacksorským pásmu s půl tunou koki. Samozřejmě, že jsem na ní nemohl dál zvonit. Ještě bych jí víc vyděsil, třasořitku jednu. No, zkusil jsem to druhý den. Agáta, tak se jmenuje. No, myslím, si můžem týkat. Tentokrát hrála mrtvýho brouka. Depak, puso, to na mě neplatí. Tuhle fintu jsem používal už v jedničce. Po týdnu to začínalo být docela nuda. Nehledě k tomu, že jsem vlastně měl pořád pracovat na taťáně. Nakonec se stalo, co se stát muselo. Napral jsem do těch dveří tříštivý granáty. Dva byly jako rád. Vlastně by stačil i jeden, kdybych se trefil na poprvý. Agátka zešílí, ale může si za to sama. Nemá být tak upejpavá. Ale běda. Skromně zařízený byt někoho, kdo nemá na rozhazování, svítí prázdnotou. Moje Agátka bydlí v malém kamrlíku sama, jen se starým písíčkem, tiskárnou, kde chybí náplň, a hordou knih z antikvariátů. Tak, co pak tu máme? nějaký detektivky? Nebo snad jen dobrou co klasik, to flaška? Tudle je moc mladá na starý ročníky. Dal bych si visku. Ale ne. Na tohle vážně nemám žaludek. Jung, Freud, Adler, samí dobří hoši. Takže psícha. A že magistr? Jo, to sotva. Spíš věčná studentka, škudlinka, co smrdí korunou. A já brp si namlouval, že to bude biochemie, genetický inženýrství nebo jaderná fyzika. A ona moskoškrápka. No těpic. Tak to vysvětluje ty moje sebeobvinující pocity. Občas je mývám, hlavně když si přihnu. Že jako vidím ty, co jsem zabil. Stojej v řadě, culej se jak andělíčci. Prej se k ním brzo přidám, křídlíčka mít asi nebudu. Prostě koně při který si soustrastně tukáme na čelo, já i čtenář. Ježíšku na křížku. Prchám a hledám. Kde může být? Doma se neukázala celou věčnost. Já jsem taky občas blběk za stižení, hlavně před imperátorovými agenty. Ale kdo pase po ní? Prohledávám parky, hospody, mosty i podmosty, knihovny, školy, kina, divadla, hřbitovy a nákupní centra. Ale Agátku jakoby spolkl hmyzí z dvojky. Nakonec jsem vsadil na nejhorší a navštívil nemocnici. Šlo to snadno. Jako všude jinde, ani tady nebudí pozornost holohlavej maník s arzenálem pod bundou i na bundě jen tak přes rameno. Jsem prostě nenápadnej. Neviděli by mě ani kdyby jim moje holky mířili na rypák, každá na jednu dírku. Byl to hrozný ústav. Už vím, kde brala inspiraci pro Blacksorské vězení, kam mě jednou chtěli šoupnout. Samá bílá. Nesnáším bílou. Pryč odsud, když najednou. Wernerová ta s těmi bludy? Hospitalizovali jsme ji na dvanáctce. Sýpe mi u ucha šedivějící běloba Blázinec. A máš po kariéře. A taťána po kozách? A já po taťáně. Letím tam jako splašený. Ani nepotřebuju tramvaj. Proplazím se skrz vrátního. Žluté listí přelétá nad mojím vyděšeným ksichtem. Zase si mě nikdo nevšímá. Procházím kolem babky hlídačky, co si čte noviny. Dveře, dveře a další dveře. Kolik ještě? Mám strach. Tentokrát, snad poprvý za celou sérii, cítím strach. Nacházím ji, skrčenou na posteli, zachumanou do polštářů a... Píše. Píše! Mou budoucnost? Ne, blbou SMSku ku do mobilu. Agátko, zkuhrám takřka prosebně. No ne, že by byla můj typ. Sama ze mě udělala týpka, co letí na kozatý brunety. Jdi pryč, jdi pryč, pokládá mobil na noční stolek a sahá po polštáři. Hodí ho po mně? Ne, jen si s ním zakrývá oči. Ona mě má vážně za výplod svýho mozku. Běda. Realita tohoto zlýho světa se proti mně spikla. Gátko chci pokračovat, když v tom mě napadá geniální myšlenka. Vy tedy pocházíte z budoucnosti? Už klidně se mě ptá. Polštář i mobil leží v pohotovosti vedlení. Naštěstí si mě nepamatuje, toho maníka, co na ní bouchal, má za jinou osobu. To už je holt úděl toho mýho blbýho ksichtu. Nepamatuje si ho nikdo, včetně té, která ho vymyslela. Ano, slečno, culím se jako nevyňátka z mých vizí. A říkáte, že jste si vybudoval kariéru profesionálního zločince podle mých knih? Přesně tak. Blafuju horlivě. Potom ale... Začíná se jí to líbit. Ano, stanete se úspěšnou. Vaše knihy budou lidi skupovat po milionech. Zaimprovizuju. To není možný, vykřikuje radostně. Nebylo, ale proč bych jí to bral? A to jste přijel jen, abyste mi to oznámil? Znejistí najednou. Si nemyslete... Musel jsem si soukromně vyřídit nějakou záležitost ohledně jisté nemovitosti a jedné operace. Culím se dál. To by mohl říct každý. Máte nějaký důkaz? Třeba co se bude dít v dalších dílech? Hm, jde na to od psíchy. Přitom je jí úplně šumafuk, že se baví s potenciálním teroristou. Typický bezcharakterní autor, který pro svý postavy vyroní moře krokodýlích slz, ale za záležitosti okolního světa by nedal zlámanou grešli. Jasně, Riko si koupí vilu na járu. Spekuluju. Hm, zamyslí se. A já tiše couvám ke dveřím. Boala. Vyšlo to. Jsem opět na palubě holanděna. Ten plecháč má vážně budoucnosti, když to zpočátku nevypadalo. Popijím v devítce šampus a žvejkám kaviár. Taťána po lehčí operaci vypadá prostě úžasně. Podává mi katalog s volnými nemovitostmi na járu a já v tu chvíli vůbec, ale vůbec nemyslím na to, jak s neškodním chapadlovitou mrchu v záložním prostoru.